مرار مختار مورزن کو دمولانا عبدالباری صاحب دو رئے تفسیر قرآن دا ستتر نمبر کیسٹ جو پٹو پائے محل لافر اگزوی مسجد کی پنو ست دوزار نو کی شہر ہے دید میرے ایدو پتے ایسا تائی اشاہ دید سنت کیسٹ اینڈ شیڈیز مرکز جکان نمبر تئیس عبدالرحمن بلازان اس دیمین چوک جانگیر اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو وی صرف اداو آیا چه اِنَّ لَهَا شَفَعَاتٌ لِمَنْ عَبِدَهَا چه دئی شفا رسکی دا آغا چا چه چاد دئی عبادتو کو وَنَا دَعو کَا وَرَبَّا کَا بس وی مونگ بطاپری دو خدای بنا چیوڑو تخپل کار کوه دا رب نور صفتو نوایا خوکم از کم زمون دے خدایانو دا پاردہ یو امانا چه دئی بزمون شفاعت کئی اخلاس ای بن فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله اذا لنا في قتلهم نبي علیہ السلام بر خبر ډیر خپه زکه دا خود شرک جړی دي بنیاد د دې شرک ها تاسو دا نه د مطالبه کوي عمر رضی الله عنه اذا الله پیغمبر اجازه تر نه کیه زمو خلاص خارښتې کیږي چې سټته وو راګه جاغه منافق لیدو کافر بیدو وینه بیجوش کوو او جی بیا بیا پیغمبر له تکلیف ورکه تاسو ګورئ مخکې دا ټول صورت په دې چلي دلې ته مؤمنانو ته الله چې خطاب کوي وېدا سه خبره ده سه عمل سه کردار باندې اختیار وای چې باغی پیغمبر ته تکلیف ملاويږي نو صحابه بدر نبی له سلام په تکلیف خبرل زه کوي مال اجازه ترګه دې اثر دا پرې کوم غلط خبرې وکړي نبی له سلام مه ما ولا امان ور کړل حضرت عمر او ته چې اوخرجوا فی لانۃ الله وغضبہی ویذ لانتیانو یا نبی علیہ الصلات والسلام حضرت عمر ته حکومت وی وته جدید مدینین او باسا حضرت عمر اور پسیش مدینین وشاب یوزے پاتنه شین و ہدایتنا پر مبارک راغلی نی چه نبی علیہ الصلات والسلام تعالی اے برمر د الله همیشه د پاره ما نه یریګه کافرونه बने ریږي دای چې دا مطالبه کی چې زمونږ د الی هاو بد مو آیا نو ولات تو تل ممن هذا کافرون والمنافقین و, و دا منافقانو ان الله كان علیمن الله دې پویا الله په دې کې دې په خبره کې څه خير وي الله تبه معلومو حکیمنا الله دې لري حکمت والا چې دې مننه کې دې دې خبره ممنه بس الله په دې حکمت والے دی و التبی ما یوحا الیک دا دریم خطاب جناب رسول الله ته صلی الله علیه وسلم سلم و التبی ما ده هرسب سي يوها اليكه ته و هي کول شي تا ته ربيكا ساده رب د طرفا علامہ ابن کسير وای چې د يوها اليكه نششي مراد دي وای قران او سنت دواړه زه کده پیغمبر سنت د خپل ځان نه نو بعضه خلک قران سنت جدا جدا کوي چې قران ځان لده حديث ځان لده حسبنا کتاب الله باس کتاب د الله پورا دي زموږه حدیث د دروغ وای پیغمبر علیہ السلام <سؤال> د څنګه چې د قران وحی شوی دا دغه صدا احادیث وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شوی دا خو دمره فرق دی چې د حقی وحی ښکارانه دا شوی دا نبی علیہ السلام سره کې هغه الهام شوی دا چول شوی دا او هغه باندې صریح نص د قران موجود دی چې ما ین د قران الهوا پیغمبر چې په دې جبا کما خبره کئ دا د خواهش نه نه کئ ان هو الا وحی یوح دا وحی چې د الله د طرف نبی علیہ السلام ته کیږي نبی علیہ السلام دا, دا کافر وبنه مانی دا منافق وبنه مانی سپاسی بسی ما چې کم کتاب درکړه ده بس هغه معنا ان الله کان بما تعملون خبير یقینا الله تاسو په عملون دے خبردار وتوکل علی الله سلورم خطاب نبی علیہ السلام دا چې کله دا کافر نه مانی دا قران پر رواني بیان دا قران او با دا پاکر او په عمل کراولي کافر بدتا تکلیف در رسي ب درت بهي اللهوه توقللاله الله ځباره په الله داې ستا کار جوړون کې الله د په کفابل الله کییلان کافی د الله کار جوړون کې کافی د الله رب العزت کار سازه ماال الله راجلې من ق بينې في جوفي دا د شرک درت دپاره مثال الله کررکي دا درې پلید زیکر شويدي پهې صورتت کې دا غیرت کې نداءګه غیر د پاره مثال ذکر کین یو خبر داو دیز مونگ کی اللہ کم کم مونگ دا چې دې زمونږ به شفارش کې الله تا کمز کم دارا سره او همون به الله نه خلاصې دویم دی بخزه ته موروي دریم پرتی دې ته به زیوې الله د مثال ذکر کین او بل دا چې دا دا منافکانو چې غیبه وي یاره کې دې چې دا چا پسړکې دارا غلی چې یاره پیغمبر پ غم اسلام ندي مطالبه وکړه چې زمونږ خدایانو بد نو یا کم از کم ددي باره کده کېده وساته چې شفاس به کوي نو, قداو بوشی قدای نو کی نسجل بهشي الله و اومن اومنله نو یو زړه دی په یو زړه ک کفر اسلام دواړه نجمه کېږي چې اسلامو کوفر بې چې کوفر راغې اسلام بنیں ما ج الله ل را جوړین ندي پیدا کړي الله د یو سړی د پااره مل قلبی نے دو اسلونا فی جو فیذد پسینہ کی لک سنگہ جو سینہ کی دنا دو زڑون نشی کی دیں نیو زڑک دنا دعا کی دیں نشی جمع کی دیں امام قرطبی رحمہ اللہ وہی فل مانا لا يجتمعانی اعتقادانی متغا ایران لا يجتمعانی اعتقادانی متغا ایران فی قلبن حاصل دا چې یو ړه کېدن نه جدا جدا جوده کې نشي جمه کې دی سنګه چې یو نه کې دو زړونه نهیں وما جاله وااج کوم الله اونیدي ګځول ستاسوه غبي بیاې تو ځاهیرروونه منهن نه چې تاسو ظحار کوي دد سره او مهې کوم من د ستاسو ظار دیته وی چېی سړی دښې تشب د غې چا سره او کې چې د چا سره ټولو مر لنی کا حرا اګه وساله و اسلام لا خزه په ما داسي لكه مور تب په ما داسي لكه زما خور نو دې دوی اظهار الله رب الذا توي چې دا س تاسو دخلي وینا ګانيري په دې مور نه وما او ما جالا ادياعكم او ني دي ګرځولي په خلو بل لشي زممن ساسو ابناكم حقيقي زممن ساسو پردیزی دې ست دي زه وینو دې په دې باندې خپل زه ګرځينا ذالکم قولکم بیافواحکم دا دې نه ستا سبوخلص ستا سبامي مطلب دا دې به حقیقت ویناد سړې دې فلان کې تش خلک یو مطلب کوي کنه او فلان کې تش خلل بس خله ګورا نور د سکار نه دی یعنی ټوله خبرې چې کوي به حقیقته کوي اللهم اذا دې د خله ویناد او س حقیقت نشته والله يكون الهاکا الله رختیا ه د سیل او الله خ سلار الله زه رختیا او محکه خبره کومه سلار خیموي نو زما اوه او د هم ل آبم را بلی د ل په نومونو دد سره په نومونو د پلاانو دد سره هو اک ان د الله دا خبر ډیره د دی انصاب د د الله پنیز یو سړیبولله کې د پرې وی بزو کو بیا چې به خلکو داغنومه غسته. نو هغه خپل پلار چې د چانه به پیداو هغه ته به ولې نسبت نکوم او چې تابو ذکرو نو به چې دا د اصلن کیسه لکه نبی له سلام حضرت زید یو غلام راغلو عايشه صدیقه د خدیجه رضی الله عنها څخه هغه نبی له سلام لورکو نبی له سلام آزاد کو پزیوالیونی وو د پلار نوم یې حارسو وصحابو جباغه نو ماغه سن اوغه تا بي زيد بن محمد ده محمد زيد زی صلى الله عليه وسلم واي له محمد صلى الله عليه وسلم زيد رضي الله عنه الله د دینه منه وکړه چې دا سمو اي او دوم لابهه را بلیدای لره په نومونو د پلارانو د دای هو اقصا تو عند الله دا خبر ډیرني زيد ډیر د دی انصاف د الله پنیز فاللم ظالموا اباهم كتاص نپی جنې پلاران دلی فاخوانوکم فی الدین نداستا سونو ندی پ دین کې وموالیکم استاذ دوستان دی مطلب دا دې کته پلاران پی جنې بس دا دې روړ دې دا دې ملګره دې نور ملګرو توای دغه څه د تمایا مشردلالا وای د تلالا لګ نور مشری کا کا وای دتک کا کا وای کشری دنا روا روا دا مطلب ولایته ولیس علیکم جناح او نشته ده په تاسو باندې ګنا قیما په هغه سکي اخطاتم به ته خطا شي پغی کا خطا غلطی سره د دې د سیلینو خیر دی ائنداده فارم ک غلطی سره دی او دیو الګ نسبت دی په غلطی سره بل چاته نه خیر دی ولکن ما طمدت قلوبکم لیکن نسبت سو باغی چ کست ویرا ده کلی تاسو جوړونو چې کاسدان حدا ته پاتې جداد فلان وي نه د دا توه داد دا فلانکيز وي دی الله ي پدي بني نسم وک ان الله غفور الرحیم او دې الله بخونګه مهربان ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم داړو باندې خطاب دې مؤمنان تا چې اي ایمان والا او پیغمبر پتا سباني استاسد نفذوننا استاسد زانوننا ډېر لوی مهربان دي او ډېر رحم کوونکې دې پتا سو نو تاسوه هر حالت په هر صورت کې د پیغمبر احترام په کار دی و کار په کار دی ان نهبي او لابل پیغمبر ډیر زیات محرببانانه د په مؤمنانو من انفسهم پهم د نفسو دد نه ته په خپل ځان دوه نهخ کېږي سره چې پیغمبر په تا کږي عوااج مه هاتو هم او بیاې د د پیغمبر منې دد دي دا د امه تو د مؤمنانو مين دي دي او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قرات دي چې هو ابو هم ازواج هه هم د پیغمبر بیبیانو د امهت مين دي او هو ابو هم پلار دی پلار او د پیغمبر په لار ده پیغمبر روحاني په لار او پیغمبر عليه الصلاه والسلام سرچله کوم بیبیانو تعلق وو هغه د امهت مين دي او دې دې اشاره د لو السلام په کلام کې موجود ده ته ها اولای بناتی د د قوم لونه زما د د قوم جنکای زما لونه دي ځکه چې هر پیغمبر د خپل قوم دپاره روحاني پلاری وي وا اولل الرحم بعضهم اولاب بعضن خاندان د خپل لوی و ازواجهم امهاتهم معالم التنزل دې د کې وي په حق په تعظیم حق هنه دامین دي دي نو ګور اوس مور سره نېکانې کی کپلار ژوند دی یو کومړی نو مور سره نېکانې کیږي دیم مور سره سړې مخامخ ناست کولې شي خبرې ترې وسره کولې شي داږي چاپی کولې شي په بجابي کین خدای زنګون نه بره نه مړي چاپی کولې شي نو آیا داوند د قسمه نديرې نو عین فی تعظیم حق هنه و تحريم نکاحهن على التابعين دامین د دې خو په دو خبرو کې یو بدای عزت کین او دیم د دې سره نکاح و نه کین لا فنظر فن الیهن پکاتو کې چې را څنګه خپل مور ته کټې شي دک از د پیغمبر مور ته د پیغمبر بیبی ته کټې شي دا نه دی جایز والخلوه بهننا یا څنګه چې خپل مور سره یو ځای په یو کمره کدن دن نه ناست کول شي د دې سره نشي کولې فإنه فا حق حرام في حق کهنہ کما فی حق الاجانب دا پردو حق چې څنګه دا حرام دي نو د کسې د دې بیبیانو په حق هم حرام دي خو مهین دي, دي په اعتبار دا عزت سره څنګه چې مور ته د عزت په نگاه او په نظر ګوري دغه سی بده ته د عزت او د نگاه نظر ګوري څنګه چې د مور سره همیشه د پارانیکا حرام ده نو د کسې د دې سره هم همیشه د پارانیکا حرام ده دا پیغمبر د بیبیانو سره چې نېتا نو دا ده خلق جو ولایله تلې دې جو عزت انې کنه کیږي پیغمبران ژوند دي نه په پیغمبره کافر کې د سفر وکم یو کافر ژوند دې پنيکه کې خزر درو اسلامی حکومت دن نه پاتې کیږي داغه د خلی سروم نې کنه کیږي پیغمبر هم ژوند دې داغه د دا خلی سر نه کنه کیږي نه فرق پکې څه شو دو با دا کچا دا دایلل چې نو بیا خو د شهیدانو بارکه سفان نص صریح دي چې انبياد او شهدا ها ژوند دي کې ګلغه جون دي دي دا غيده خود سر نکاح ولې جايزه پیغمبر علی سلام په خپل د شواده او د زنانو نکاحونه کړی دي نه دا, دا, دا اللت نو اللت د پیغمبر د بیبيانو سره د ادمه نکاح دا, دا ادمه آدم جواز د نکاح اغادات چدا دا امت مين دي او چا چې دا بل الا د نکاحونه خطا شي دي غلطي وي او ال الرحام یو خاندان د خپل ولای بل دا چدا مين دي نو د مور خو د زی په میراث کې نو یی دام دا کې دا دا دی, دی. دا دا و اول الرحامه خانداند خپل ولای بعضهم بعضه ددینا دد اوله به بعض دیر نزيدی دی بعضو تا فی کتاب الله په حکم به کتاب د الله کې مین المؤمنین اد المؤمنانو والمهاجرین اد مهاجرینونا الا ان تفالوا الى اولیايكم معروفا مگر ککوی تاسو د خپل ملګرو سره نیکی معروفن احسان کان ذالک فی الكتاب مستورا دا خبر په کتاب کې لیکل شوی الله رب ال عزت وای خواندان د خپل ولای خپل بعضی بعضه ته په کتاب به حکم د کتاب د الله کې د مؤمنانو د مهاجرینو نډیر نږدې وي او کتا سو کوي سنی کې د خپل ملګرو سره ددا خبر ډیره زیاته به تردا یو بل دستور او غداو چې یو مهاجر با به انصاری سره په میراث کې صدارو ګلبه داسمه کنه د میراث د مثلا د دې حکم مخکدا سي او چوسړي به د بل سره ملګرتیا او کړه دا به وي چې را زموږ سره ملګرتیا ده پتا تکلیف راغي زبدم دات کوم پماناره ته بمکاين زمرد شم زمامال کې به دې صداري تمرد شتا پای کې به زېما په دې طریقه هم میراث جاری کیدو چا چې حجرت کړو نبی له سلام د مهاجران انصاري په مسکه دوستانو ملګرتیا جوړ کړي نو که یو بمرد شه دی بل به میراث غستا او جک مومنان مهاجرین دا کوم مومنان چې دغه خپلوان او رشتہدارو هغه او هجرت انه نو هغه به په میراث کې حقدار نو دا حکم الله ربو اله عزت راولېګو چې د میراث مسله د دې تعلق هغه د رشتہدارۍ د خپلولای سره دی هغه دملګرتیا سره نه دی او هغه پدی باندې نه دی چګنیو سره ډیر نیک دی کیا یو سړی سره څاملګرتیا ده ها دملګرتیا خپل اصولی هغه اصول د نو سره نیکی کوي نو اوکا خو میراث کې حقدار به صرف رشتہ دارین ده از الک فی الکتاب مسوره خبر دا خبره په کتاب کې لیکل شوې وه و اذا خذنا من النبي دا پینځم خطاب دی جناب رسول الله صلی الله چله رابل ض توی ماستانه او د ټولو ان بیاوونه پهخواوا دغستې وه چېدينین به بیان او سفااب بیان ووي او د هغې ووج بیاسیکر کوې تممایت کې په ضا من نهبي نه کله چېواغستهمونږدان بیاوونه میسا ک هم پهخواده دد نه په من کاستانه او من نوحنو دنو ل <سؤال> سلام <سؤال> نه او ابراهیم او د ایس ابن مریم او د عیسی السلام نا چې د مریم دی واخذنا منهم عیسی کن غلیزا اغه استه موږ د دینه واده مزبوتا مزبوته واده د سوا علامہ الوسیوی رحمہ الله بتبلیغ الرسالت و الدعوه الالحق ما دې ټولنه واده غستوا د رسول د پیغام د الله او د دعوت په طرف د حق باندې س الله ص دقیانست کېهم د دپاره تپوسو کې الله د رشتونه په باره د رتیاو ددی کو د قیمت پررض به الله د امبیو نه ددی د رختیو باره کې چې داسو پیغام رسولو او کنا نه د به الله تپوس کي دا تپوس به الله ولی کوي دا د امبیالې اسلام د پاقییت ظاهرولو دپاره چې دا خلکو چې د الله پیغامې دنیا ته بلکل سرګند سه او ټک پټکې رسول و. وَأَعَد دا عزابًا تیار اللہ، کافر و اعد للكافرين عذابا تیار کړل دی الله کافرونو لپاره عذاب درناک يا ايها الذين نذكرون نعمت الله عليكم اسجاتكم جنودن دا دیم خطاب دی امه د نبی عليه السلام تا چې اي امتيانو د دې پیغمبر اتبا او کوي اولیو کوي زګج د برکت باندې تاسو له الله غلب در کوي د تاسو ایمان راوړې د خبرې منایي نو که کافر ټول راجه ماشي الله عز هاغه لشکستر کما نو تاسو د یو خبره د ژوند په هیڅ موړ باندې اونغور دوای بلکې دغه هر ټیم کې خبره منې او تابیداری اوسې یا ایه الزینا منو ای ایمان والو یا ایه الزینا منو ای ایمان والو اس کورونه متلای علیکم یادت کینمد الله رب ال عزت پتہ صدا می اس جاتکم جنودن کله چرالیت اسلح کرے د کافرو اشاره د جنگ احزاب او جنگ خندق ته کافرو جرګه وکړه چا بیره نه چسکا کافری دی ټولو جرګه وکړه چیر په دې صحابه مسلمانان ورزو په دې مدینہ اودا ټول ختمو لګغوني خلق دی او ټوله دنیاي په لارزان کړي دا یا او کا ویلی پسی وګرځیدل بلی پسی وګرځیدل بلی پسی وګرځیدل سالم عربو اتفاق کو لهکر روان شو پیغمبر اسلام ته اطلاع شو نبی اسلام د سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د مدینی منورینه چا پیر لهکر دا خندق ته نسل شروع کړو خندق یو نسته لهکاري سوروي علما ذکر گئی دلاسو زر نو اخلی ترپیند دلاسو زر نو وی بمسمس کله اخترم او دا وخت کې د مسلمانانو تعداد دری زر دری 300 مسلمانانو او څو د پاسه لس زر ترپیند لس نه کمو د لس نه په باره لخر د کافرو مصالح راغلی نبي لسلام خندق کو کنسو دینشل را پوری کې د خندق دوره کنسو چې استنه ټوب نشو هلې سرجنګونهشه یوخواانه څخ شي مشي ګټې ماټی دی او با کاعد د جنګونه شه دکه سېخوا کاافهخواخواغ مح سره کړړی وه تجاره ته دارې د نور لینډډ کاروبار نهشه کې د بارر سره پریشانو او سخت یم په مسلمانانو باندې ډیره سختی و تقریبا میاشت چې تیره ش پېې سرهدي چې تیې شي الله یو سی رالیږه او په هغې سلی کې گټي یله دا د عمره تیږي سي له چې گټي به وته تولې د دیغه خيمي او د دیغه کاټوي ماټوي هغه یې واړولي او د دیه اسونه د دی سروي ټول د دی سروي جه سومو سورلای هغه اوتاريدل د دی په سړونو کې الله یو یرا او یوروب واچو ب د دی په سړلو کې نه ستله او تختیر ټول لړل سالم تختیدل الله رب الیذ دی آیت کې هغه نعمت ته نو مومنان او تو ای ایمان والو د پیغمبر بر د اتباع او تابداري په سبب الله تاسو سره امداد کړو او د منافقانو ملګری کیږي ما زکه چې دوی په خندک کې د کافرو ملګرتیا کړیو تاسو ملګرتیا یې پریخي و یا ایو الذین امنو ایمان والو اسکورونه مت الله علیکم یاد کی نعمت الله پتا سو ارجات کوم جنود کل اجراله تاسو لغ د کافرو فارسلنا الیم ریحان راولې ګلمو په دیبان دی هوا و جنودنا داسل احکرم پر راولې ګلې لم تروا ته تاسو نیویلې دلیاه وکړا وکړ الله بما تا ملون بصیرہ دلاس تاسو به ملون باندې دلیدونکې از جاءو کومن فوقکم کلا چرال دیتاست دبر طرف تاسو و وې د مشرق طرف مرادبین و من اسفل منکم او دلان دی طرف تاسو مراد د جنوب دی او د القآن کې د پډیشي اوقرآ سې ب و دا کې ادده د سور واړه طرفونونه کاته او بر نه یعنی د چاپیر تا سرهګېرکړئ و دغه تل او کله چې کږی شوې سر د منافقانو کله چې کګې شوسترګې یعنی دا هم کې نادده د انت هیبت نه اوبلغه تل قلوبلهنااجه او راېدل زړونه مرکته ته زونونه بالله زونونه او تاسو ګومانونه کول په با الله باندې مختلف ګومانونه تاسو باندې الله مختلف ګومانونه کول دا مختلف ګومانونه څو نو څو خوای دا خالص خطاب د مؤمنانو ته چې دا مؤمنانو ګومانونه دا و چې دا الله ربول عزت امتحان دیں. او را واستې او او موږ له پکه را کوي باز دیشی اللہ شکست سور کئی ٹول کافر دا زه به یې را کې دې شي الله کله کله شي کسر کوي دا ټول کافر راغلي دي خو هرحال به تر خبر ادا دا چې دا خطاب دې ټول هغه چا ته چې دا ایمان کوي کفر احتیاي کړي او کفر درو واي کړي نو الله رب دې دا توي جدا سي دې مجستر کې کک شي زلون مرکنډونو تر رسیدلې او تاسو ګمانونه کول پالا مختلف ګمانونه هغه مختلف ګمانونه سو مېو ګمان د مؤمنانو او دوی غومان د کافرو مؤمنانو غومان سو هغه ویلو ها ذا ما با تعالی الله ورسولو وصدق الله ورسولو وما زادهم الا ایمانا وتسلیما الله مؤمنانو وروه خبره کړی و آیت نمبر 22 کې د مومنانو کولی ذکر غړې د دوی دا غومان دا داو چې او دا اکا امتحان دی چې کوم د الله رب العزت د طرف به موږ ذکرو چې دا برازي او موږ سره الله رښتینی وعده کړی دا موږ له غلبې راکې دا ګومان د مسلمانانو د منافقانو سو ګومانو هغه ویرا سووamano غلبه موندل او په دې دمر الهخاره تا خو یې نشي کېدی لکه دی وحکم کې چاته وای چې لکه کافر الله رب العزت غلبه نو ور کوي سړی د دې مزغ خراب دی دي د حکومت هغه سره دی بر د جوازونو باندې هغه ګرځي می ځایلی هغه سره دی تنبم یا هغه سره دی او تواي ب کمزورې شي موږ مسلمان دی پیدا شي چې مسلمان مسلمان وو الله ب مسلمان ل غلاب ور کوي او چې مسلمان د کافر نه په کفر کې دوکو تیمخ کیو نو بیا به د اصر همیشه د پاره د کسې کوي هناری کبتلی المؤمنون پداټیم کېم دها نو کړې شه په مؤمنانو وذل زلوزل زلزان شدیدا او کول شل په جړه کولو ډېره سختو سره سخت امتحانو که نه چلو ګوم تکلیفمو او کافرم راغلی دي په از کوول منافکوونه کله چې او منافقانو والله ځنا کسانوفی کولو بیم چې زلوو کې مون مرضو ما دنله وررسو وا نه وړمون سره الله په غمبر د الله الله غوررن مګ ددو منافقانو دا وی چې موږ سره الله دا دروغ واده کړی ده او پیغمبر دا دروغ واده کړی ده نبی عليه الصلاه والسلام چې کله خندک کناڅه یو ګټ راغی چې غیله پلک راخلاص کړ غین یو پړه کو شو نبی عليه السلام یې ما ته الله ودی کې د فارس او د روم د دې دوړو بادشاہو د غلبي بشارت پدی کې الله راک او ماته خودچ پدی به مال الله را کوي کنافیغان او خواندلویار داس و دته دا دا مازغه خراب جل دا دي دغه دا سجل شوې ده وبي مونږ د لوګینو سموم نه پدېځ کې لګیاو د ځان د بچاو د پارخندک کنو هدی پرومه په فارس بغالب کیګوي ما وعدن الله ورسول اله غرورا دا ته دو کی خبرې دي وایس قال طائفتم منهم قالت اوې وړلې پدېځ کې یا هل یسربه ای مدینی والو لا مقاملکم نشته د ځای اساسه ده سم مطلب نشته طاقت د مقابله تاسو فرض یو واپس شای واپس شای خپل ملګرو ته ځی ته خپل اسلام نه وړی سړیو واپس شای خپل کفر ته ځی به ایمان نه واپس کفر ته ویاستازن فریق منہم النبیا اجازه ته یا وړلې پدای کړ پیغمبرنه یقولون او وی ان بیوتنا اورتن چې زمون کورونه خالی ما هي بيورتين او نو داخالي يريدون دينوا لي الا فرار मगर تخدا الله رب لي ضد منافق پلیتی ذکر کین چله خبری پڑھای خو زیخدار کوم او شرمای الله رب لی ذات ما کیم کرامینا چې کم صاحب را غلیو یا مدینی منورې والو توله دوی ګره دیسر جنگ نشي کولې پریږه خپل خبری چې مسلمانانی یو بس راځي دیسره رسول هکو ټول یو شي وي الله رب الهدایت مسلمان ته بداسي وي ولو دخلت عليهم کرا دنه کړي شې دغه فوج نه من اقطاره د اطراف د مدینې نه ثم سئل الفتنه بیا د دین او اخته شي فتنه د مطالبه وکړي چې د فساد او درانی چ راځي مونږ سره ملګري شي مسلمانان وجنو لا توهانو دې برازيغه تا کد دین اوه ته شي شرک چا را دای زمون سره شرکی صدا ورو کردای نو دای بو سره ملګری و ما طلب بسو بها او دای بدرنګ تیرن کی پدی ایثار بن شي دیتا الا یا سیرا مگر لگ لگ ټم بده ایثار شي مطلب دا دی چې بالکل چاګه ما خبره کې دیبو کو الله وی چې کله بيدار اذن نشي کله چې بيدار اذن نشي د اطرافنا به دینه مطالبه وشي الله د منافق دا صفت ذکر کړي د دې زمانه منافقو کافر لار هغه نه دی فوج نه درالې غلې وسلنه را حالت نه ټلیفون کوي چې سمشاګینه درلم دی وی سر ډیر خو ته چې ساه زباک کوم سما کوم وځي راځه ته څلور نه خوځیم کنهستا غلم زبې وځنم الله چې منافق دا حالت پا دی چې کافر دد په کو دی دیو سر ملګري عملګره پریده او sene منافقو توي جته سلا ځان سره کوي وسله فوج خرابې زمو فوج څه کنه ځما وا سلاش دی بس یي د غمه کوی تب بس وی صرف مال چیدن او قیسیرا کوی تنخارا کو ولا کذ کان وا حد الله من قبل یकीनند یواد کلیه الله سره بخوا لا یولون لذوار جنا با لیشا غانی دی خ الله سره واد کړي وا چې دشمن ته بنشاکو او د یو لا دشمن سره رور وکړه وکانا عدل الله مسؤلا دا د الله تاسو کړي شی الله به د خپل وادي تاسو کړي قل دوال ينفاكم الفرار هېڅ ګټه نه کیږي تاسو لرته اختا ان فررتم من الموت کته دا ګټه مرگ نه دا مرگ نه تخته نه کومه تم تخته تمځه کیږي د الله مرگ مقرر کړی هغه ځای ته ځین نو دا کافر ملګرتیا مکا مقابله یو کا دوشمنی او سره یو کا کله کافر د لاسه مړ شي نو مؤمن مسلمان شهید به جنت ته ځین او کله مسلمان د لاسه مړ شي جاغوجنې انفراركم من الموتلی لي كتا سو ته د غواید مرګنا او ول کتل یاد قتلنا فاذا الله تمت اونا الا قليلا دواکه بتا سو لا فائده درنه کړي شي مگر لگا كل دوايا منزل الذي سوک دا وکس يا من الله چې بچ بچ تاسو ده الله نه ام اراده بكم سو ان که الله اراده کوي بتا د تکلیف او اراده بكم رحمتا يا اراده کوي بتا سو د مهرباني نو منزل الذي يمن ورحمت الله منكم الله د رحمې راده وککیې الله د رحمت بندون ک س د سووک ن شتې ی رحمتتون د الله اس کې اادون د الله لاس کې والله جدونله هم دی به اونموې خپلدان دپاره مندون الله سواده الله نهوللی ان سووک دوستو والله نصران نه مدګار قداللهله معتی نه الله پیژنی اغمه کوون کې د جهات نه من کوم په تاسو کې والقا اللی نهلیخواان هم او وون کې خپل ته۔ حلم ما الینا <سؤال> چراځای مونږ تا ولایاتون الباس <سؤال> الا قلیلا بین راضی جنگ تا مگر لگا منافقانو با خپل ملګرو ته وی کم کمبه منافقانو سره د روان دي jihad نا حالت توري دي ګرمیدا منډی دي ترډی دي سره څه تکلیف داد دنیا لغونې جن د پام ترول غړی راځي دي سوری کې بناسیو ها خپل جن د تیروی حلم ما الینا او جنگ له ناراضی مگر لگا ا ختنیکم ډیر بخییلاندي ستاسو بخیر اللهمه آلوسی وئ اش ختن به خلله او علیکم به نه فقطېوننو سرهتي ډیر بخییلاندي د خرچ او د امد د عللییکم به تاسو یعنی نظر باندې پصل کې ی نه د سره مټی کړي په اضاجال حاله دي کله چې را شي یاړ را ته هم نه طب وې دورو آونه هم خو ګځ را ګرزی به سرکې دد کللهې پهشان دغه سړي یو شالی من الموت چې بیا وشرا ست شي پهغبانې دجه د مرگه د م دجه نه کله چې پ یاه را شي کهنو طب کې د زنکدندي د ترکې دسې راوتيته باید دککه دی چې مړ شو خویفاضا دذهببل خاوفو کله چې لړه شي یاره سه کوکم به اللستن خدادن دی خبرې کې تاسو سره په اشه حتان عل الخير ډیر هیڅ ناک دي د مال د غنیمتو بس دی چې کله د تکلیف ټیم شو مقابله سخته شو بیا بچا پیره ګوري دی بچا تنخ غاری بیا یو ګټ کی وړه ته بچا ته ګرځي اوه چې کله ير لړا نو بیا برامندي کې اسا خاله بره ځی چې سړی ګور افلان کوي د مټ لا نې راغلو افلان کوي د مخینو تښتی دی دا ولې دې بوځي چرما له په دې مال نه مرګي زراکی چې ما اللہ دا حل څه دي دي نه او دې ځای کې و ما الله رب العزت دوی د خوبزان مسلمان مسلمان ثابتې او الیک دا کسان لم يؤمنو دی ایمان نه دراوله فاحبط فا الله اعمالهم الله بربادت کړی دي د یملو نه وکانه ذالک للله یسرا او دې دا کار په الله باندې آسان يحسبن الاحزاب لم يذهبوا الله اذا دور ناراندی چ کافر لړل او سم دیل خو د نوور دي د یاران نه لاندې تلی اسنه کورته را پسه راشي يحسبون الاحزاب د ګومان کوي په لړل د کافرو لم يذهبوا چې نه دی تلی و انيات الاحزاب او کراشی دا لې دوپاره يود نوخه ایدي لو خيبدين يا يود غوالي دا منافقانو لو انهم بعدونا کاش چې وي دې سې دونکې فلعراب په باندو کې الان با کوم اوی تپوس کول ستاسو د حالات اوستاسو د خبرو دی به دا یاره چې مونږ دښارې نو چې تبحر ووي او سرې تپوسونه کولی ولاوکانو في کوم که چریويید په تاسو کې کدی تاسو کېدن نهوي نو ما کالو الله قیره جنگ بهونه کې مګر لګ الله دا پلت کومې می پرې د د ځان سره که د تا سرهوينو صففاته ده. د جنخواې نه کوې وتالله بهسه کار ګورې نو لکه دکان <تصفحان> لا کوم دغه صفت ن مسلمانکیوم راغلی دی د یاره به زما خخواله د ډس نه راځې کاف د ته بهڅ کوې سررف اخبار بهګورمه او دا خو خوونه شوی ولاکانو في کوم ما کاتللو الله کلیله ق نوم جنګله نځې لکه دکان لا رسول الله او سوتوناسه ترغب د اتبا د جنا رسول الله ص اللهله صللمته او درہم خطاب دے مومنانو تا لقد کانا لکم یکینا نشتا دستا صد پارا فی رسول اللہ پا پیغمبر دللہ کی قصوتن حسنتن منخستا لمند پار دہا چاکانا یرج اللہ چاکی دلری دے توحید دللہ والیوم الاخرہ درز در رستنائی وزکر اللہ ولما رأ المؤمنون لحزابا فرقل چولی دے مومنانو ڈلی دے کافرون قالونو اوه دي حاسا ما وادن الله ورسوله دا ها غده چمون سرواده الله وبيغمبر الله وصدق الله ورسوله رختيا ولده الله وبيغمبر ده الله رب العزت وما زادهم زيادنك ديده پارده دي دلو إلا إيمانا وتسلیمان مگر إيمان وغالي اي خدل الله رب العزت ويچ مؤمنان وكلده دليولدين ودعوه دا اغواده دا, اغوا دا, دا داخواغ دی چېمونږ سره الله واده کړړ مراد ماد د دی نصدي وي دصورتې بکاریي آیت دی آیت نمبر د سوچړ چاغې کې ویلو آیا د مومنانو داګمان دی چې دی به دغسې پرېښې شي حالان کې ولم معاتې هم مسول لځې نه من قبلهم هم مستد هممل به اسا يقول الرسول را او ووزول دیلو حتیاکله ما هم مط نصر الله. الله وی د مؤمنانو خدا کیده چې کله د آیت راغنو مؤمنانو وی چې د الله د طرفا سلوې امتحان پمګر روان دي د ځکه آیت د را الله راولېګو وی سلوې امتحان پمګر روان مين مې چې کله دا کافر را لا ما غوي چې داوم ام اک امتحان دې چې د کم مون سر الله وعده کړیو غوي کې مون ته ویلې چې ګوره سختبر عظیم دومره سختبر عظیم چې مؤمنان بوې متا رسول الله هر امداد به کلی دا هم اکثر زده و صدق الله ورسوله الله پیغمبر رحمته ویلی الله پیغمبر رحمته ویلی موږ سره چې کوم وعده کړی دا موږ له بغلبو ومره کین و ما زادهم زیات نو کدی خبر دی لرا الا ایمان و تسلیمان بغیر ایمان او غاړه کې خذل او د ایمان زیات چود غاړه کې خذل زیات شون یا الله هر دم کې له الله په واده اعتماد وکار دی ظاهری اسباب قتل دې په کار الله ربولې zato ننهم قادر دې چې لګ مسلمان لا فډیر کافر غلبور کی کمزوري له فتوا کټ ورو په زور اور غلبور کی او الله دې کې اومه سین من المؤمنین الرجالون جنگ بدر چوشه دا جنگ هوت چوشه نا په جنگ بدر نرسو سحابه چونګاږي کې باقاعده جنگ اعلان نو نسوک تلیو سوک نوتلی چه کم نوتلی او آغی دا بدر والاو فضیلت واردو نو آغی خاپاو آغی وی ارمان چه اللہ رب العزت بلا غذا پیخا کین او منگا دا آغی کی آغی کی شرکتو کو شرک چوبا کین آغی پسی مختلفی غذا گانی را لین نو اللہ رب العزتوی چکم صحاباو رشتین مومنانو نو ده الله سره چې کوم وعده کړو هغه یې لريشتیا کړه چې دوی وکړه بل غزا پیغوم موږ به پکې جنگ کوو هغه یې غسه وکړه داسېفت الله رب ال عزت ذکر کئ د مؤمنانو په مقابله د منافکانو کی چې منافکان د خلیه داوی کوي عمل نه کوي الله چې کوم مؤمن دی هغه تر مرګه په خپل لا هغه وعده باندې کوله لري من المؤمنین رجال مؤمنانو کی سسړې دي صدقو ما الله عليه علیہی چی دی رشتی نکڑ دا اللہ سرہا گا چی دی کمواد کڑ دا اللہ سرہا فمن اومن کزانہ بہو باز ددین آگا دی چی پوری کلوز اخبل چی پوری کلوز او نظر اخبل سوک شہیدان شوال وفات شو یا کزانہ به پوری کاجل اخبل چې دا اگا کم نیٹاو ای اگا نیٹی پوری پخبل او آدک لکو لادو ومن اومن ینتظر سوک دا دینا وسم پہ انتظار دی وما بدلو تبدیلا دینا دا بدل اکڑی دا وادا پلغونی بدلولو بلکل پہ کی تبدیلی ندر اکڑی لی اجزی اللہ صادقینا چوہ دے ندر بدل اکڑی نو نتیجہ بے سئی دیلی اجزی کے لام دا آکیبت دا پارا دی لی الله اللہ صادقینا نتیجہ بے دائی چو اللہ با بدل ورکی رشتی نو لا آن ستکہ ہم در اختیاؤ بستکہ ہم پ ی عذبل منافقی نه اواضب بورې منافقانوله انشا کو غړي او یا توبالم او یا به توبه قبوله کې ددی توفیک د توبی بور کې دله کو غړي ان اللهکانه غفور الررحمه الله د بخمک مهرببان ورت د الله اوله نه کفرو واپسکړه الله کافر به غیرځیم سره د غصو دد نه لمین حالو خیرران فلله مینیل کتال او بچکړو الله مومنان د جګنا الله ربله ز ممنانې د جنګ نه بچکړو وکان الله او کوی ینا زیزا د اللهطاقور عزیزه نه ظورور الله تااقوله تَا د زوره ور دی په انجللله نځروم راکوې ړوه کسان چې دې دا دکړو من حلیل کې داې لی کتاب نه کله چې کافرو اپس لل ساب جبرائیل امین راغو نبی علیہ السلام دی تاسو اصليک دیمون خونه دی خو دین وای زی وای چاته زوئ وای پریبن وکره زو ورشه زکه چې دای د نبی علیہ السلام سره لوست کړو زمونږ استادو احاد دی مونږ به استادو خلاف نه چا امداد نکوم تا سره به جنگ نشو مونږ د سوای ایمان نبی علیہ السلام یې ډیره خلک ده چې کله د کافرو د لمر لې لخر غیولیدو هغه یې نن د مسلمانانو بچیدل ګراندي راضی دای سره به ملګری شو چې سبامونجند په عامن تیرکوو ههغوی سره راله چې حالله نو دیځای نهخواغې نامراده او پهس لړل چې هغې لاړل نبی ل سلامته لای په ورشلارړ نبی ل اسلام چې دیی ته پتهله کې دد کلې ته وردن نه شل خپلو خپلو کې لگانو کې دی دن نه شو نبیله سلام که نهمه سره تقریبا یوي میاشتې پوری مح چې کله دیی ډیر تنشل ځکه حالت دنهو بهر راوته نشو نه باغ ترات شو نه پټو ته انار نور سلا الټرینو حدا نه نو نه یو بدن نه ارسل لړلی زه ته جهه اټم کې حدا نظام نو سړی به درازي بهر تته ځنه نه بد شپې اتلې بهرحال هغه تنګ شول خوراک بم ما سره خلاص شي دوی وو تنظیم بم کې دې شې دن نه یاو شول وای خود دې بنو قورې زاو <سؤال> په مدینه منځور کې د اوس قب일리 سره تعلق او په هغه کې حضرت صاد ابن معاذ رضی الله و انو هم چې د دم د دې بنو قورې زاو سره ډېر تعلق <سؤال> تیر شو د دې چې سوچ کو ير داسړي زمونږ زور ملګره تیر شوې نه کې دې چې زمونږ سره <سؤال> آیا تو کې وای مونږ را کو زیګو خدای حضرت سعد ابن معاذ په فیصله او لږه ذکر کړي د تاریخو چداګه جنگي خندق په موقع باندې په غشي لګېدل وو هغه دنه په وینه جاری و هغه وینه نه باندې ده دې په هيما کې پروت دی نبی عليه الصلاة و السلام تا هم دا اټلاور کړې شه ځاګیوم د په فصاله را کوزی وو به په سر له باندې کې نو له شهر او څه شه چې کله راغی هغه مجلس خواته چې غم کې پیغمبر علی السلام او صحابانه سړو نبی عليه السلام صحابو ته وقومو اید اقبل سردار تا پاسی بارحال دا غیزت احترام و شو اپسوارلائی ناستی ای و ایسا ما بلا دا اید اغسی چلی دیوی من دا حضرت سعد پا فیصله را کسی گو حضرت سعد با احترام دا وجن نبی سلام السلام تا کتی نشول او اشاره اکڑا دا نبی علی سلام د خیمه په طرف و ایز ما فیصله با دی صاحب خیمه تا منظوره بی آو منظوره بی حضرت سعد وی زر اکوز دیشی نైرا له راغوس جوړی راځي تاسو بارکه فیصله کوم چراله حضرتي سات فیصله وکړم وای د دې څومره د جنگ قابلیت کسان دي ټول د کتلکړې شي د وی زنانا د دې ماشومان او ګډاګان عادی د مسلمانانو خادیمان شي دا فیصله یې جوړولا وای د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تانبه مبارک د خوشالای نه پړه کړو سا ساده هغه فیصله دی وکړه چې کومه دارش د تاسو الله تعالی دا کې که چگوری، نه یره دیره دو سخته فیصله ده دا، چگور په پی اعتمادو که جدا زمونگ ملگره دین، آغای پا دو خو اعتماد کردو، خدا سرخوی لوس خونو کردو، دیم دا چا آغای دا پیغمبر خلاف اول را عطل، که دا, دا دای لاس په صحابو برشوه وین، نا دای نما شم کتا، نا زنانه کتا، نای بودا کتا، دا دا سی زلیل و رزی لکومن، نا دای عزت زیونم نکتل زګته الله حضرت صاحب فیصله د صاحب فیصله په مناقې کړه وې صحابو وب ولا صحابو به چیندل قاتل وته چې د ځانې علامات به په ظاهر او ګیره بیرهخلي و بس ویلې لري کوي رب دې ست چې ګیره به نه وا په بدن بخو معلومات به کول نو چې پتا بوله کې دی چې سړي ظلمې دې ځوان دی سټ به و هو وسو کسانی په دغه رضمانه اعلان کړو په دې کې مرده کړو او نوری و لغو لامان کڑا اللہ آغی طرف تیشارہ کئی و انزل اللزین زعاروهم را کزی کڑا آغا کسان چے امداد کڑو دے دے کافروں من اہلی کتاب دا اہلی کتابونا من سیاسیهم دکلگانو دا, دا غینا و کزفا فی قلوبهم الروبا و آچو لاللہ دے دی پزلون کیا را فریقا تک تلونا یو ڈلتاسو و جلا و تاسرون فریقا او بلڈلک کی اتکرہ استداسو یا تاسو وجه نیتاسو یو ډله او کېت کوای بلا وا اوراسکم ارضهم دری کله تاسو لرزم کده دی او دیا رهم او کورونه دلی ته اموالهم او مالونه ددی و ارزن د دې محضوب دی چې درب کی تاسو لره داسې زمکا لم تطوا اچ تاسو نه د پی مال کړي هغه د دینه مراد وکم فتح له سو کوئی فتح د خیبر ده سو کوئی فتح د مکی ده تو بس تر قیامت جسور مسلمانان سزم کی قبضہ کئی تولیب کی داخلی دی وکان اللہ والا کل شہن قدیرہ اللہ دے پارسز بان قدرت والا یا ایوہاں نبیو کل ازواجک سلورم خطاب, خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آو دیز آئینا درین باب در دی صورت, صورت آیات نمبر اکتالیس پوری هرې کې تقریبا یو څلور خبرې درې خطابات دي جناب رسول الله تا صلی الله علیه وسلم تا څلور خطابات دي ازواج د نبی اسلام تا درې مخابره بشارت څلورم دوه خطابات دي مؤمنان او تا روم به خطاب نبی اسلام تا یا ایه النبی ای پیغمبره قل لازواجک تو یقبل بی بیان او تا ولما ذکر کای چې کلمک فتح ال ال غلبی ال مال دا غنیمت را غی بان مسلمانانو باندې را فراخیر اعلان بیبیانو ده نبی صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه ده نبی صلی الله علیه وسلم نه چې اوس غریبی الله د مسلمانانو نه لري که فراخیر ال په مسلمانانو نو زمونږه خرچه کې لګ زیاته وکه مونږ له لګ زیاته را کاوه نبی علیہ الصلات والسلام د خبره خطا شون نبی علیہ السلام د بیبیانو نه جداي اختیار کړه تقریبا یوی میاشتې پورې نبی علیہ الصلات والسلام او درغه وخت کې نبی علیہ السلام د اسنه غرضې دل او اخپای وتی و نو جداو په جداګمر کې او نبی علیہ الصلات والسلام بیبیانو سره نه راغلې میاش پس الله د آیتن اراولګل په پیغمبره ورشه دي بيبيانو بی ته دی وایا ک دنیا د دنیا فراخي غوړایي ناراضي چیکيرو مشوره وک زبد لطلاق درکم او ته مالدار سره ډیر سر نکاو کوي او غنستاسو الله رضا کول مکسدين اخرت غوړایي نو مه سره بلوګی ته تی نه تیرا وایي دایته نه چراله نبی السلام دم بيراغي عائشي صدیقې ته خبره وکړه آیت ته او ته وي چې تلوار مکو ورشه مور او پلاسر هم مشور او کا هغه وی ده الله پیغمبر استا بارک به مور او پلاسر هم مشور او کوم و یزما الله خدید الله پیغمبر میں فخ دی و اخرت میں فخ دی دنیا نہ غواڑم او بیا تولو بی بیانو ده نبی علیہ السلام وایشی صدیقین رضی اللہ عنہ اقتدا وکڑا او تولو دک خبر وکڑا چې سختین قبول ده خدا الله رضا ام پکاردوی دنیا نہ غواڑو یا ایو نبی پیغمبراں ازوااج او اخپلو بی بیانو ته ان کوتون نه تريدل حياتت دنیا ک تاسو اراده لی د دیژون د دنیا د دیژ لګ پهزیین ته او د خز دهغې په تعاللی نه نو درکم شئ او متو کند نه چې تاسو ل را او سر ریرحکو نه سرهن جمله اوزا دګم داسوپزاده ولوښسته او ان قتون نه تريد الله او کتاسو تاسو اراده لری د ده الله رسوله او پیغمبر د الله وعدار الاخرته او غوا له کور د اخرت چې جنت دی کور سره یې جنت دی فإِنَّ اللَّهَ عَادِلٌ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا یقینا الله تیار کړی ده په راه د نه کانو پتا وسو کی اجر دې رضيات یا نسان النبيه دا سلورم خطاب امتا او بيبيانو ته خطاب هه بيبيانو د پیغمبر میاتمونکو نه چا چرات لوګلسته اسنه فاحشات مبیناتن پبا د احکارا و مراد غره ده فاحشینا بی حیای نه ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی المراد بالفاحشۃ ان نشوز وسوء الخلق المراد بالفاحشۃ ان نشوز وسوء الخلق مراد وی ده فاحشینا د خاون نا فرمانی ده او خاون سره بد اخلاقی ده یمبغي ان تهمل الفاحشۃ علی حقوق الزوجین په فتصا د عشررتې بهری می تولهي مناسب دادي چې فاحشه د عمل کړی شيغهکوو د زوج او پرووان ژون مطلب صدي مع یادې من کو نه بی چا چې رالوکړه ستاسوونه فاح شې مبا نهین او به پیغمبر سره او ب بیاو ګورې ک په چا د سره به دخلای کې وکړه یضاف له عذاابو وزاف لہل دو چندور کډې شي دل عذاب زېفین په دو چند یعنی دل په ډبل عذاب ورکول شي وکانا ذالک علی الله یسیرہ ددا کار په الله باندې آسان دا ډبل سزا ولیدا زمونږ استاد شیخ ال الله سبوی سر غټی کین نو در یې هم غټی کاروبار د سړی غټی نو چې د دره سوري او تاوان کین پیغمبر بیا په لکونو کې او چې د روپو د لاسو د پینځو کاروبار نه تاوانم د د کی عمرې د دې مقام له مرتبه ای لویا پیغمبر په کور کې دن نوی نو ځکه د دې لپاره د حکم و کننا چا چې تابدارو خلاص تاسو نه لله د الله او رسولي پیغمبر د الله و طعام الصالحان او عمل یو کو نیک نو تهان ور به کو دی لره اجرها ثواب دي ډبل و اته نه لاهریس چیار کردی من داغی د پار ریزه کی زتمند یا نسان نبی ای بی بیانو ده پیغمبر من یاتی من کن لستن که احد من النسان لستن نیی تاسو که احد من النسائی پشان دی یویتانی د و زنان اونا تاسو ده آم خزو غنی خزی نیی تاسو سره نسبت ده نبی ده نسان نبی ده پیغمبر بی بیانی یی اینی تاقیتون نا که تاسو تاقوال آرائی یری گید الله نا فلا تخزن بالقولی نرمی مکو پوینا کی ک انرمی اوکلا فیت ما اللذی فی قلبی مرضون تمه پهدا شیدا سڑی چز لکی مرض دی و قلنا قولا معروفا اوای وینا سما مطلب دایت سدین ربت مخګه سر ادا دین چې پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم بارکیں تاسو داسو خبره کین د نبی صلی الله علیه و آله وسلم په الله رسم ماتي هغه غره رسم سدې رسو رسم را روان دي د زید رضی الله عنه د بیبي سره نکاح ده بیبيانو غره دا خبره را روان دي که ته تاسو نه چاته پوس وکون چرته پیغمبر دی خو د سره نکاح کوي ولي کوي نو غره فلا تخزون بالکل نرم خبرو نه کوي غلط خبره چاته نه کوي حسن داسي وای بس سوکو زورور ور دیني خوا د زمونږه کاه منی خو ب ی خوشحاله که دا خبرې منافق مناف زړ کې بهختمه پیدا شي د پیغمبر کور کې اختلاف پیدا کېږي نو نورې کووتې حل به شروع کېښځ نه دا ډیرناکاره او کومي کله کله منافق به د خزو په لاس باې کارونه کول نو اوسم چې او کور راېږ نو پهد باې چې ښه بهلام صی خز دبویر راستا خاوند څنګه دیندا په ور پسې شروع شي جدا سي دې دا سي دې دې دا چل گئی نج سلګه غو نه تم یو لګی دا, دا آغی نو سباب یا غیره په ټونو وتره رسی جو ګرا خپلنکی دې کې دا سي ویلو دا سي دا چل گئی دا چل گئی هه موبایل یو سره خبرې گئی دا, دا, دا نو رسوچ کی شنو بعد دا کور کې چې دنو خپل جوړ کې چیرې دتو خو ما سره مینا نشته دا چل چل لے کدی په وړم بي زلي ته سخت خبره وکړه چې زما خاوند به زغه پوهه زبوشه ستاسو په دې کې څه کار دی بس تم به شي یو مطلب خیده دی چې منافق مناف تمکتتی کوي چې د پیغمبر خلاف کې دته خبرهږې او د قانون قانونجیکر کوي چې کلم د پر دو سرلو سره د خبرو نوبت را فلا د بالقول تخواانه بلکول نمی به نه کوئ په خبر کې اولی که داس اوکړه فیتمال لزیی <سؤال> في کلبي مارون تمه به پیداشي دغه سړی چې زړ کې مرض دی د کلل <سؤال> نه کوولک معروه کا د خبرو په دی زنانو په دې خبرو کې الله <تصالح> یو ځان له جدا فرق کوي ہیں ار سړې پويږي کړون دمبه چې سړې خبره کوي زه دا پته لګی چې سړې دي او کخه خبره کوي کده په ټول عمر کې نیلي دي له خداغي आवाज نه پته لګی چې دا د زنان आवाज دي دی کې الله رب العزت یو جدا امتیاز خپې دي کوي نو الله یې کړه نرمه خبره دی وکړه د منافق به تمه پیدا شين او وقلن کلام المعروف او واي بينا یاو سړې دې ټلیفون یو کو د کور دروازې وټو کوله اواز یو کو هغه تاسو کوي چې کور سخته وکنه لاندې ته تدلې دې ننار مې خبرې باندې کوئی چی جینې شته نو سخت داس هواه دکه خبره وکه کنجل بنه کوي خو الفاظ سخت استعمال کا مفتی رشید احمد سیبلی کلی دی وې اورت کو چورل بنر بولنه چاهي وې خزل وې داس وینا پکارده پردو سړو سره چا غوئی ته داخو سبلاده د دې دروازې نه دنه ک دروازې کولا پړن ماتاینی دا سه خبري پکار دی ولې ک نرمه خبره کینو د منافق زړه کې به تمه پیدا شي جره جوړه دل ته خلار کیږي نبی باغاصی به حساب اٹه معلومی چې دا تا کا سټیم کور نهي نو ننی یو خبره کړې ده نو سبب دوه کی جره غچته تللې ده بلراد به یو جره سټیم به واپس راځي بلراد ببل سره سر یو ځای کینو تمه به پیدا شي نو ځنا نوله په کار دادي چې د شیت دو اوسو ل پاابند اوسېږي اوقل نه کام معرو و دنا کا کنزل به نه کې یسنه پوهشي چې داخوا افان کې دی د بل سوک د او ذاتی نه و سره او کنزل ته شروع کې چې ذې لیا تلیا پی دوه نه دا س په نو وويقلل نه کام فی بوې بل خېتاب پظم اوسیګې کورونو کېدن نه <تصفح> والله تبر ررجنا دا فاصل کې ایک قرارار نه او د یويره حرکت مع قبل لورړ ش کاافله هغه متحرک شو هم ځې تاجت پاتې نه شونو کار نه نه دا کار نه شو کار نه اوسېګیفی بوتې کونه پهپلو کورنو کېدن نه والله تبر ررجنا او زینت مخکاره کوی تبر روجل جاهلی ییلله پهشان د زیتکاره کولو د جاهلییت لومبنی اصل حکم زنانو لدا د چکرنا فی بیوتکن بغیر ضرورت د کور وتل نی پکاره حضرت سوده رضی الله عنها پس د وفات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجلم ندتل بیا بنتلا وایز که قران مونته ویلی دی جکرنا فی بیوتکن ما یو حج ګړه ری بس اوس ما د حکم داده چې کور کنا سیا نو زبنوزمی او کو وته مخه ضرورت پیښه ولا تبرجنا زینت مختاره کوي تبرج الجاهلیت الاوله وشاند زینسګاره کوي د جاهلیت لمبني کده کورنه د و تو حاجت راشی نوې د زینت د ښکارا کولو پنیت نیت بنو زاین بلکې دا با خپل زینت په پټوي وبیا به وزاین محل متنزیل وای هو ابراز اظهار الزینتین و ابراز المحاسن للرجال دا د زینت ښکارا کولو لې او سره د خپلو دا حسن د ځای کول دی دوی تبروج او الجاهلیت الاول امام قتاده رحمه الله و قبل الاسلامی لم نه جاهلیت د اسلام نمخ کې جه کم جاهلیت او الجاهلیت الاخرى د کم به و قوم یفالون مثله فعلهم فی اخر دا باب یقوم رازی کده دی لمنو جاهلان غو نه جهالت بکی وېدا به راضی پروستو ده معنی کې قصداږي جاهلیت سو تمام مفسرین وې چه زنانابه بی پردی ده کور راوته چیل خو نو نو لو پټه بوم نو او کو وبا نا هب پوغو چولې و غریوان سرګند غاړه سرګنده سر بر بربند او مټي وې مټي به هم نوې اوچته اوچته مټي به ښکارا وې دا, دا غزم وختخ تارو ذنب خستہ کو خوشبويان بهولا ګولين د سړو مجلس به کطاغه ته بره وانه وي دېم د جاهليت بدايت اخره زمانه کې بداسه خلق راضي چې يا فالون مسلفه لهم دغه کارونه بکې نو تاسو نن وګورئ چې لا غیب تخت کارو مټه ښکاروي لوبټې به په سر مې نندا غنا زیات د جاهليت او کنه دي تو خدای یکینو کا چې پدی باندې سمرا افسوس کی مسلمان نودہ کم نہیں کافر هو کافر د مسلمان زنانه چې سړې وینونو دا یو اډانه دا اندازنه لګی چې دا د مسلمان خزان او اډه مسلمان زنانه د قران مني ويختوخ ده را او د زینت چې سمرا سامان باندې ټول خغارا دی امام ابو بکر جساس رحمه الله فرمایي چې د زنانه د आवाज پابندی د چې دا بختل आवाज نه کاره کوي ددي د حسن چې هغه کم پټ کالی دی صورت نور کې دا هغې تتسک راشه چې وله یذرب نه به ار جو لهن نه دا مما یخ نه منځ نه تههن نه د هغې د اوواز د حکم ی دی نور د ځف کاره کولا دا به د کمېغاړی ج ي دد دلیل ک سوییکلی مخته په قتو کې ګونه نهشته که په نظر کې د صب نهوي اببد رحمنه په نظر کې د ابنی ن خلی د ګوره. نا دا عبد بابا شیر منی او دا قرآن حکم نمانی دا غلط دا غلطی ویلی دی دروغی ویلی دی، که پا نظر کی دو هم ایف نئی